По физика за природните и политическите закони, към въпроса за разминаването на празничните календари. В началото на предаването чухме и председателя на църковното настоятелство на Арменската православна църква в София, която посрещна арменското Рождество в деня на българското богоявление само като един от примерите за различните православни църковни календари. И за това сега директно към един сериозен познавач на църковната история и традиции в рамките на цялото християнство. Добър ден казвам на професор Георги the Добър ден и честите до нова година! Честите и на вас! Преподавател по история на философията, по-специално Средновековна философия в Софийския университет, професор Каприяв първо по този въпрос как отмерваме дните, каква е разликата между Юлианския и Грегорианския календар и дали изобщо сме сигурни, че вече сме излязли от мъчителната 2022 и сме преминали в 2023-та година, защото, примерно в Русия се чества нещо като Стара нова година, на 14 януари точно заради това разместване а пък в църковните празници на различните православни църкви има също сериозни разминавания знаем, че на 7 е руската, сръбската, мисля, че и Македонската коледа, рождество а, това да... и а така, а това... това не съвпада с арменската чухме го а, в началото на предаването, те, те честват на шести, когато пък е при нас Богоявление. Православната църква на Украина за първи път разреши на своето паство да празнуват и на 25 декември. И за това да ви попитам а, доколко църковните празници в православния свят се превръщат в геополитически разделителни линии? А превръщат ги. Иначе трябва генерално да заявим, че календара, всеки от календарите е конвенция, а, той не е някаква сакрална, някакво сакрално пространство, а, за което би следвало да се водят при перни, но се водят. А, сега трябва малко да вкараме ред. Армянската църква от 5 век насам е а, самостоятелна църква, а, тя знаете, не е схемата на каноничните православни църкви, има собствено управление на всичко, включително, както виждате на празничната си система. Да отидем към Православието. В момента има 15 автокефални църкви. От тях 4, македонската все още не е сред тях, тя е в процес на добиване на своята автономия. а От тях точно 4 празнуват по юлианския календар, строгия смисъл на думата, стария юлиански календар. А Православният човек от другите 11 църкви, какъвто и българският православен човек, не ще приеме твърдението, че неговата празнична система а, се гради по Григорианския календар. Григорианския календар, неговото ползване, църковно ползване е забранено на събор в Константинопол от 1583 -та година. А, така че ние не сме по Григорианския календар и това трябва дебело да се подчертае. Добре, не сме пак момент, има ня, ня, някаква разлика А момент, по, не, като не, държава не, или като, като разлика. Ние празнуваме под така наречения ново-юлиански календар mm -hmm. който, който е изчислен от това е много, разбира се, куриозно сръбския астроном-математик Милотин Миланкович в началото на 20-я век от 24-та година Курсатинополската църква приема този календар къде е разликата? Разликата е, че така наречените неподвижни празници съвпадат с тези в Григорианския, но подвижните не съвпадат и, както знаете, ние е, Р... Възкресение Христово и свързаните с Него празници празнуваме всички заедно. Ето това е разък. Да, това е много интересно, което казвате. Е, любопитно оточнение. На практика отговаря, може би, на моя въпрос дали българската православна църква е по някакъв начин... А разполовена между не. честването на а, Григорианския и Юлианския календар, а, но ми на практика казвате, че а, ново Юлианския календар може да съвпада с Григорианския, но няма да го наричаме така. А, не, въпросът не е с наричането, разбира се. А е вижте, по отношение на датировката, тази стандартната датировка а, по месеци, дни и така нататък, а, ново юлиански и Григорианския съвпадат до 2800-ната година. Едва ли ще дочакаме да проверим дали това е верно. А, но, но, но, а, онези всички, повтарям, празници, които наричаме подвижни в църквата, се празнуват по юлианския календар. Така че никакво разкрачване няма на българската православна църква. Тя, между другото, е последната приела ново юлианския календар, чак през 68 година, след Албанската, която през 37-ма приема. Останалите, 9, са го приели преди това, преди 37-ма. Добре, обаче, а, има разлика между църква и държава. А, държавата ни да 1916 г. година Uh, приема uh, календар, който сега как да го наречем? Григорианския календар е прият на държавно ниво 1916. И тогава забележете, изчезват 13 дни от uh, избежно, календара, бе. нали така? Uh, няма 1 април може би по време на война да да го няма деня да е на лъжата, има някаква логика това е първата световна война а, обаче с тези 13 дена които някъде се губят остава валиден моя въпрос, наистина така директно в парадокса а, ние сигурни ли сме, че сега преди настъпването на 13 януари изобщо може да говорим, че сме се измъкнали от а, 2022 година, една не много лека година Ами връщаме към първото ми изречение. А, календар е конвенция. Календаря е конвенция. А, тя е една удобна мярка, подобна на часовника, която ни прави способни. Ето така се чуваме по едно и също време по телефона. А, не е някакси по друг начин. Или да не се чуваме. Така че дали ще ми сложите начало на годината 1 януари, както ние го мерим. 13. Дали ще ми го мерите по китайския календар? А, това за мен е без никакво значение. Въпросът е да мерим по един и същи календар. Да, въпрос на договорка, да, договорка. Договорките са много трудни в българските политически условия, но не само в България. Виждаме, а, че подобен тип разминаване на договорките и то се с така много пушека. по някои пъти жертви. Има а, и по политически а, събития, нали, реферирам събитията в Бразилия, много по-рано събитията в Капитолия, Съединените щати. Сега, още малко покрай тези православни разминавания, казвате, че Българската православна църква не е разкрачена между Русия и Европа. А, но да ви попитам, всъщност, Българската православна църква признава ли, например, автокефалността на Украинската православна църква, защото това също е много любопитен въпрос в светлината на войната. В Украина православната църква а, отбеляза и 25 декември, 7 януари. Така, а, малко е сложно в Украина има няколко православни църкви. А, в момента говорим за две от тях. А, едната е Украинска православна църква. А, Московска патриархия, т.е. тази, която има една сравнително висока автономия в рамките на, на Руската православна църква. И една преди няколко години а, получила томос от Константинополския патриарх, Украинска православна църква Киев. А, тък му тази втората допусна или по-скоро препоръча да се празнува на рождество на 24-25 декември. Uh -huh. Така че политизирано е, но не в тази, как да кажа, чисто политическа машина игра, каквато се препоръчва от медиите, тъй като ако съм си получил Томаса от Константинопол, би следвал да спазвам системата на Константинопол, включително календарната uh -huh. uh -huh. че... система. Само да отговоря на вашия друг въпрос, Българската православна църква все още не се е произнесла а по отношение на автономията и в перспектива автокефалията на тази а, Украинска православна църква а, Киев. А, все още няма решение на нашия а в. Това, а, има ли нещо проблемно, че няма решение? Нищо проблемно, аз не виждам. А, това са бавни процеси в църквата. Нещата не стават от днеска за утре. Ако погледнете периода, в който е приемана автокефалията на нашата църква в средата на 20 ти век, ще видите, че там също става дума за, за доста години. Това е бавен процес. Това е процес в развитие. а всъщност и за Македонската църква. Сега, аз се връщам на този въпрос за това сигурни ли сме, че сме в 2023 година, защото а, стара нова година се а, отбелязва не само в а, лоното на някои православни църкви, пак с всички тези оговорки, а, но и включително а, ромите, например, тогава посрещат новата година на 13-14, а цялата работа отново ни води към, а, наистина, тази, различните конвенции. И все пак един конкретен папа, Григорий, 1581, нали? който въвежда този радикално нов календар с изчезването на 13-те дена. Затова последният ми въпрос към вас, професор Каприев, е свързан с един папа. Пак безпредседентен папа. Папата, който с който се сбогувахме а, миналата седмица. Роден Рацингер, папа Бенедикт. Вие сте един от основните, може би единствения преводач на а, повечето текстове на Рацингер на български, какво ще е наследството му? На повечето, да. Аз имам сантимент към този папа, тъкно защото съм превел доста страници от него. Особен папа е странен, а той е всъщност първия папа, който след сравнително дълъг понтификат подава оставка, така да го кажем, били 16 от 2005 до 2013 година. Обикновено се цитира Целестин Петин, който в край на 13-тия век, 1294 година, подава доброволна оставка, но той е папувал, така да се каже, бил е на римския престол, общо 6 месеца. Много малко ни е времето, а най-важното, което а, остава от Трацингер... е, важното Рецингер... което от този папа, е мощният мощна самокритичен поглед на това високо място и от това високо място, критика към самия себе си, той видя, че не може се справи с поне две неща в Римската курия Беше предварително казал, че ако не може се плави оставката, и я е подаде. Да, забележителен, забележителен знак а, за достойство. Благодаря на професор Георги Каприев, разговор за разминаванията в Юлианския и Григорианския календар, отговор на въпроса дали православната ни църква е раздвоена между двата календара, така както България между Русия и Европа и какво е наследството на папа Бенедикт.